А дивізійники запросили на свої святкування тільки двох, найвище трьох упівців. А ми маємо вісім тисяч членів. Як це так? І справді, якби перед моїми очима на службі Божій з'явилося якщо не вісім, то бодай дві тисячі ветеранів-упівців у своїх уніформах. Що то була б за картина для телебачення? Вітали побратимів. Усі голови станиць, краєвих управ братства. І це дуже гарно і по-братському – не забувати про самих себе в день золотого ювілею. Хтось повідомив, що громадськополітичні діячі Гель і Горень обласна рада не прибули, бо щось трапилося з їхнім автомобілем, чи прибули вчасно. Але конференція почалася запізно. Отже, конференція практично як така відбулася, хоч наукових доповідей не проголошувано і ніхто з публіки цього факту не завважив. Хіба самі науковці, якщо вони були науково запрошені, хоч практично не вислухані? Обід затягнувся. Після обіду прес-конференція, але не запрошено нікого з нас на тому говорили в зали усі, хто хотів, і як хотів, і про що хотів. Щоправда, були навіть нарікання, що головуючи відбирав слово. Але це був винятковий випадок. Зате той прелегенд перед будинком зібрав свій мітинг і ображено промовляв до своїх симпатиків. Мені в демократії відібрали слово. Можна навіть стверджувати, що прес-конференція успішно відбулася без преси. Концерт у театрі імені Марії Заньковецької знову велика проблема. Нема квітків. І де їх дістати? Казали, що єдиний, хто може зарадити, побратим бендина. Де його знайти? Як він виглядає? На щастя, я прочитав у готелі «Супутник» на дошці оголошень, що буде реєстрація і продаж квітків на п'ятому поверсі о третій годині. Коли я підійшов туди, там була черга за квитками, але квитки не продавались. За годину відкрилася каса за столиком у коридорі. Постоявши з півгодини, квиток я купив за п'ять американських доларів. Концерт тривав три з гаком години. Були промови. Народний депутат до Верховної Ради Михайло Косів і голова братства Мирослав Малецький. Співали артисти з Києва. Співав народний артист Дмитро Гнатюк у супроводі симфонічного оркестру. Без оркестру, але при системі стерео. І голос його звучав майже як з натури, бо на те існує техніка, щоб людям полегшувати життя і мистецьку творчість. Факт є фактом, що свою сольову роль він відіграв просто чудово. Найкраще, найефективніше – Надзвичайно вдало читала актриса уривок про битву під бродами. У тій сцені змальовано двох полонених, що сидять біля якогось погреба. Ось частина тексту. Це були дві дівчини, стрижені, в солдатській одежі, з синцями під очима і скрізь на обличчях. Вони були неймовірно брудні, неймовірно неподібні до дівчат, побиті, немовне вмивані, сиділи. Росхилявши печально голови, очі їм попідпухали, як у китайців. Вони дивилися на свої брудні штани чи нарепані, аж чорні від бруду і крові руки, покладені на коліна, і могикали пісню. Українську пісню на добрій степовій мові. «Ой ти, земелько, ти моя ненько!» Хтось із присутніх не витримав і вигукнув, чи то з глумом, чи то зі щирим зворушенням. Диви, товариші! Тоді одна з дівчат підвела опухле обличчя, глянула на того, хто це сказав, побачила німецьку уніформу і раптом блиснула несамовито очима. Ти бач, знайшовся, товариш, шкура! І раптом аж затреслася, завищала, захлинаючись від сказу. Шкура! Фашистська ти шкура! Наволоч! Хтось за плечима брязнув замком і нагло зарядив автомат. Ніхто не встиг перешкодити. Дівчат у брудній солдатській одежі, ніби косою зітнуло. Після цього ведучий програми, глибоко зітхнувши, промовив. Страшне, щоб ще раз не повторилось. Цей уривок був з огненного кола Івана Багряного. На бравурній ноті хор Бурлака – при станиці дивізійників із Торонто дав цілий концерт. Виступали в смокінгах, але не в дивізійних ветеранських одностроях зі своїм дивізійноподібним щитком на грудях, що має свою особливу історію, про котру варто розповісти. Бурлака вперше їздив в Україну ще за великого реформатора Михаїла Горбачова. Схоже було, що зі щитиком, де був напис один уд уна їхати було небажано. Тому його замінили іншим щитиком – злевом. Пробитим скрипковим музичним ключем. Дур. Уже без один уд уна. Тур не було дуже успішне. І, мабуть, тому той щитик для слави і далі залишився на піджаках хористів. На цьому концерті бурлаки співали дуже добре, що мало принести задоволення маестрові – Зенонові, Лавришино, який підготував хор до турне. Сталося так, як часом стається. За три дні до від'їзду хор замінив майстру Лавришина колишнім диригентом, майстро Олегом Хмілем, котрий перед тим відмовився від диригування через внутрішньо голосово сольові персональні непорозуміння. Переобравши голову хору. І заплативши 5 тисяч доларів і ще якісь додатки, як ходять розмови, Олег погодився повернутись на диригентуру в турне, очевидно, без Лавришина. Однак кінець діло хвалить. Однак це ще не був кінець, бо наступного дня в неділю